Тоді шляхетна усмішка, зовсім така ж, як перед оцім у старої, з'явилася на обличчі малої, і стара, через якийсь півзатьмарений закапелок приснулого музку, химерно подумала, що вона колись давно, у безвісті часу, вельми подобала на цього горобчика, котрий сидить на супроти, настовбурчивши пір'ячко і висяює юним личком. І ще химерніше стара подумала, що це якесь непорозуміння. Чужа це і прийшла в їхній дім людина. Саме такою мала бути їхня дочка. І ще подумала стара жінка, може так само химерно, що колись і її, як тепер цю малу, Захопив і засвітив своїми дивачними вигадками о той лев, котрий ще й досі лежить у другій кімнаті на ліжку. Наліпив на очі окуляриська і длубає, як насіння, книжкові літери із пожовтілого фоліанту. Але вже давно від того захоплення погасла. Бо достатньо пізнала, що той лев Ціле життя ганявся за примарою, тобто тим, чого не існує. Та й не потрібно, щоб існувало. «Чи не хочеш сказати, – зарипіла стара, як незмащене і ржаве колесо, – що він, отой навіжений, хоче з цього літа податися на ті чортові зміїві вали?» Горобчик ківнув стріпнув гривкою і твердо засвітив зеленими очками. «Чи ж він із глузду зсунуся?» – закричала, ніби столітня ворона закрякала, стара. «Та ж ледве ногами перебирає! Та ж у нього серце, як діряла торба! Ну чи ж не знаєш?» Тоді дівчина метнула зеленими очками в бік другої кімнати із зачиненими дверима, Ніби чекала, що звідтіля надійде їй поміч. Але там стояла глуха тиша. Як дерево, коли вмирає будь-який повітряний подих. Отак Малай пізнала, що з тієї кімнати поміч їй не надійде. Хоча в ветхий день милев усе чудово чув, усе знав. Але, здається, навіть дихати перестав, щоб не виказати своєї присутності. Але ж з ним піду я самовпевнено прорік горобчик. Ти. аж задихнулася стара. Отаке Горобиня, А що з ним удієш, коли такий здоровий дідула десь там у полі впаде? А чого йому падати? легковажно мовив горобчик. Ми ж не сьогодні підемо, а тоді, коли пан Богдан добре себе почуватиме. І далеко від людини відходитиме. І з ним буду я, і стану за ним доглядати. «Ні, ви обоє божевільні!» – стишила голоса пані Катерина. «Старе дурне, а мале нерозумніше!» «Цілий вік морочить мене химерами, ще й дитину спуття збиває!» «А мені здається, я розумію його!» – задер носика чи дзьоба Горобчик. «Бо він тут задихається, а там...» «Сонце, простір і свіже повітря. І йому може там стати значно ліпше, як тут у кімнатах. Так мені й сказав, дихну тим повітрям і під дужою. А коли не під дужою, то хоч свіжим повітрям подихаю». Пані Катерина цього разу не закричала і не закаркала, як столітня ворона, а раптом почала на очах пригасати. Очі її знову стали ніби сивий кисіль, а обличчя – наче кора з дерева. «Ціле життя був ненормальний», – тихо сказала. «Пораджу тобі, дитину, бо хочу тобі і такий славній щастя. Не шукай чоловіка з химерами, бо химери любитиме, не тебе. Примусить служити примарі, а коли не захочеш – то бідна будеш і не матимеш от такого щастя. Це як скло на смітнику блищить і сяє,